a marxar fora de la ciutat per passar-ho bé. En els nostres barris trobem una lleu d'activitats lúdiques i, a més, a un preu econòmic. Concretament, volem parlar de l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar, que ha obert fa just uns dies el període d'inscripció dels seus cursos trimestrals. Preneu nota. Si sou dels que us meravellen els treballs manuals, us recomanem els cursos de patchwork i de manualitats. A través de la tècnica de costura del patchwork aconseguireu dissenyar originals mantes, coixins i molts altres objectes. L'horari és els dimecres de 5 a 7 de la tarda. Hi ha una altra activitat de costura també molt interessant, la de manualitats, que es fa cada dilluns de 5 mitja a 7 i mitja de la tarda. En època de crisi, aquest tipus d'activitats us anirà molt bé per a la butxaca, a més de despertar-vos el vostre talent més creatiu. Si, sí, per al contrari, sou dels que us apassiona ballar, l'associació us proposa tres alternatives. Ritmes llatins, ball modern i dansa del ventre. Encara no coneixeu aquestes modalitats de ball? Doncs aquest és el moment per fer-ho. El ball llatí us transportarà a Llatinoamèrica, on la música es viu amb molta diversió i sabor. Podreu moure-us a ritme de salsa o bossa nova, per exemple, cada dilluns de 8 i mitja a 10 de la nit. I en el cas del ball modern, aprendreu coreografies del jazz modern, el jazz líric i el jazz de teatre musical, entre altres estils de jazz. L'horari del curset és el dimecres de vuit i mitja a 10 de la nit també. Però si voleu bellugar als malucs, la millor opció és sens dubte la dansa del ventre, una dansa mil·lenària d'origen oriental. Hi ha un curset per a principiants i avançats que es fa els dilluns i dimecres, de 7 a vuit i mitja de la tarda i els divendres de 6 a 8 de la tarda. També hi un altre curset de dansa del ventre molt innovador per a dones embarassades i mares amb nadons, que es fa el dilluns i dura una hora, de 5 i mitja a 6 i de la tarda. Si sou, però, dels que us agrada estar en forma, inscriviu-vos al curs de pilates, que es fa el dimecres de 8 i mitja a 9 i de mitja del vespre i, si preferiu alguna cosa doncs, més relaxada, apunteu-vos a tai chi o ioga. Segur que us ajudaran a harmonitzar el vostre cos, ment i esperit. El curset de Tai Chi es fa cada dimecres de 5.30 a 7 de la tarda, mentre que el de ioga es fa tres dies a la setmana. Els dilluns de 6 a 7.30 de la tarda, de 7.30 a 9 del vespre, els dimarts també es fa de 7.30 a 9 de, de la nit i els dijous de 6.00 a 7.30 de la tarda. El local de l'associació, com ja tots sabreu, doncs es troba al carrer Valari eh, i Jovany, número 14, així que si voleu obtenir més informació sobre els cursos, ja ho sabeu. També podeu trucar al 93-345-96-98. Aquesta entitat, a més de liderar les lluites veïnals del barri, s'ha convertit en un punt de trobada pels andreuencs que desprèn una vitalitat i energia increïble. Apunteu-vos als cursets que s'hi fan i ja veureu que no us avorrireu. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la DeFiMaho és tot un poble que us i acompanya Cristina Paniello i Jordi Garcia,. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 No va poder baixar de la tarima perquè se'l se va remolinar una multitud dividida en petits grups. Tots es volien fer la foto amb ell, amb el ciutadà Jordi Hereu. En un dia carregat d'emoció, l'exalcalde es va acomiadar divendres del ple de l'Ajuntament de Barcelona, dels seus companys de grup municipal en un dinar i a la nit de tots aquells que van voler anar fins a l'antiga fàbrica de Fabericoats de Sant Andreu. La meva especialitat és a distància curta. Va ser una de les frases al matí, al ple, i és que Areu, en la distància curta, és potser l'únic polític que connecta amb la gent, que pujoleja, però sense caure amb la imitació de l'expresident de la Generalitat. Amb estil propi, ell aureueja... Doncs no, no és una comparació extensiva de Jordi Areu i Jordi Pujol, però de punts en comú sí que en tenen. O és que aquesta visió iniciàtica de l'exalcalde de Barcelona, des del seu Sant Gervasi natal, Només interrompuda pels tres turons que li ocultaven Ciutat Vella, segons va dir divendres, no s'assembla a la Catalunya que va veure l'expresident des del des del Tagamanent. I mentre Pujol es va decidir a lluitar per aixecar una Catalunya arrasada per la Guerra Civil, Areu es va proposar batallar per una ciutat en que en el 30 tardofranquisme i a l'inici dels anys 80 es revelava contra el destí i contra aquells que la volien fer més tancada. Un grup entre el qual s'ha de comptar, segons l'ideari dels socialistes, molt en especial els convergents, curiosament. En altres coses, és obvi que no s'assemblen en res. Per exemple, en la seva lluita amb el partit, mentre Pujol era el partit, Areu va haver de suportar mil travetes de la direcció del PCC. Això sí, ahir va rememorar el seu amic i primer secretari de la Federació de Barcelona, Carles Martí, quan augmentava la pressió. Hereu es va negar a cedir i, curiosament, ho va fer amb la frase més pujolista mai creada, no toca. I en el que no s'assemblen és en la distància llarga. No he sigut un alcalde mediàtic, va assenyalar. Aquesta falta de connexió va ser el que va portar la derrota electoral a la qual, divendres, òbviament va fer referència... Vaig perdre un combat, va dir davant dels els 500 congregats a la Fabra i Coats. Uh, 10 euros per cap per sufragar el lloguer i les xapetes de gràcies, eh, no, Jordi que es, van, que es van repartir, però la batalla segueix i va mirar el seu successor Jordi Martí, algú que per cert haurà d'aprendre a oreojar. Areu no va perdre el somriure en cap moment, no es va emocionar, almenys en públic, i va tancar les seves aparicions públiques de moment, amb tota una declaració d'intencions. He sigut feliç i espero continuar-ho sent. Doncs aquests dies el que farem des d'aquest programa és conèixer algunes de les notícies que han estat informatives, informació, en aquests darrers dies, i per tant parlem dels veïns de la Sagrera que no volen el trasllat de la biblioteca Garcilasso.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 Quan es traslladi la Biblioteca Garcilaso, l'espai jove guanyarà 700 metres quadrats, on s'ubicarà un espai de formació integral per a joves i adolescents. L'espai disposarà d'una mediateca, tallers i espais d'intercanvi de coneixements, entre altres coses. Amb el proper trasllat de la Biblioteca Garcilaso al complex de l'antiga fábrica Alchemica, l'espai jove Garcilaso guanyarà un espai de 700 metres, eh, aproximadament repartits en dues plantes. L'espai que deixa lliure la Biblioteca s'aprofitarà per fer un projecte de formació integral per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 Derrota per la mínima en la visita de l'equip d'aquesta tarda. A Manises, els valencians s'han avançat al límit del descans amb un gol de David Fas, però s'han quedat amb 10 homes a la represa per expulsió de Mateus, un fet que els quadribarrats no han pogut aprofitar. El Sant Andreu torna de 8... De València, després de sortida ha arrotat d'un partit molt trabat i incòmode, les dimensions reduïdes del camp de Manises han dificultat molt la circulació de pilota i els quadribarrats no han trobat velocitat en la passada ni desequilibri individual. Aquest divendres, el Manacor visitarà el Narcís Sala. Molt bé, doncs d'aquesta manera notres recomencem el nostre programa d'avui. Com ja sabeu, tot un poble a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella. Doncs ara del que fem és una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara.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 Doncs tal com us deia en fa moment, els veïns volen que el carrer Gran de Sant Andreu sigui zona de d'avianants. L'associació de veïns de Sant Andreu de Paloma ha presentat al regidor i al gerent del districte una proposta que fa mesos que treballa. La transformació del carrer Gran de Sant Andreu en una via de plataforma única en què el cotxe se senti un estrell. I per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic en Genís Pascual, que és el president de l'associació de veïns de Sant Andreu de Palomar Hola, molt bon dia. Bon dia. Doncs ens agradaria que ens una mica en què consisteix això de la transformació del carrer Gran de Sant Andreu en una zona de vianants. Eh, no m'accento no gaire bé, pots tornar a repartir la pregunta? Sí. Eh, la, la, què és el que podeu dir des de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar de la transformació del carrer Gran de Sant Andreu en zona de vianants? Bueno, doncs eh, hi ha més una reivindicació que tenim històricament, l'associació... Eh pensem tant la protecció del antic que inclou unes façanes de, del carrer Gran doncs encara fem més, més pes i que la llarga, dir, eh, segur que cabrà siguin una zona en prioritat pel, pel peató uh -huh. el que hem fet ha sigut modificar una mica la proposta perquè hi havia certa oposició dels comerciants uh -huh. eh, doncs tenint en compte els problemes que tenen ells amb els sistemes de pilones per al reforçament de mercaderies etc. i llavors doncs eh, també tenint en compte que hi ha molts aparcaments privats en el carrer, doncs hem d'haver de fer un, una proposta que combinés les, la possibilitat que s'arribés amb gots d'arreu en, en carrer, però sense, eh, sense impedir el pas dels vehicles que necessiten arribar, diguéssim-ho. Mm -hmm. Perquè és difícil eh, tenir una zona 30 encara que molts que no la respecten, no? Tampoc el problema que veiem nosaltres no és de velocitat perquè de fet tampoc no, no és que es pugui córrer per pel carrer gran, sinó de densitat de, de vehicles perquè s'ha convertit per costum de la gent que no és de Sant Andreu sobretot amb una, amb una mena d'eix de connexió entre barri, uh -huh. per passar des dels autocristes des dels de la Trinitat fins a anar, cap a anar cap a la ciutat i és el que volem evitar no? llavors la nostra proposta és senzillament per evitar això, però que tothom pugui arribar tot arreu, traçar uns itineraris, però que impedir que es pugui passar tot el tras del carrer Gran nord-sud. Uh -huh. Perquè segons sí, tenim... Sí, digue'm. No, anava dir, la proposta és eh, assessorats una miqueta per a tècnics amb mobilitat i tal, doncs algun tipus de canvis de sentit en trams concrets, uh -huh. doncs amb això senzillament facilites que tothom pugui arribar a tot arreu però no que es pugui travessar i paletges que es pugui travessar sense el carregar Un d'aquests trams que, del qual ens parles es, és el que fa referència a Malalts i Ruben de Rió, no? Bé, però o sigui, els trams s'han d'estudiar de, de, de nosaltres hem fet una proposta tenint en compte el número de plats als departaments que hi ha en cada tram perquè no es massifiqui de cotxes cap als trossos, però mm. és una proposta però... els trams S'han d'estudiar, el que també s'ha de fer és, és eh, fer un estudi de, econòmic de la possibilitat també de fer plataforma única, o sigui, de fer una urbanització que prioritat el, en el peató i que més, quedi clarament doncs, que el peató és el més important en aquell, en aquell carrer. Mm -hmm. És a dir, que el que havíem sentit de, de posar o de continuar mantenint el pivot, ara el que és, els proposes de, pla, de realitzar una plataforma única. Sí, eh, el que es deia d'instal·lar de, de de, de la instal·lació d'un pivot, ara el que, el, el que es diu és de realitzar una plataforma única. Sí, sembla que tenim alguna dificultat. Doncs sí, uh, intentarem d'aquí una estona reprendre doncs, aquesta uh, reprendre aquesta connexió. Mm a veure què és el que podem dir per tal de eh, reprendre eh, aquè, aquesta connexió de la qual us en parlàvem doncs, fa un moment des d'aquí, des de Ràdio Trinitat Vella Avui em llevo un altre cop Estic content de ser qui soc Tenir-te prop em fa feliç Surto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 Fins demà! Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. D'acord, doncs intentarem reemprendre aquesta connexió que teníem amb en Genís Pasqual. Em, em sents, Genís? Sí, sí, sí. D'acord. Doncs i sí, el que deia és que fins ara el que, el que hi havia era un pivot i el que es diu des de l'associació de veïns és transformar aquest pivot que no s'ha servit per gran cosa en una plataforma única, no? Exacte, bueno, històricament l'associació demanava i de fet estava aprovat en un plenari de fa molts anys que es... aquest tram del central del carregaran es tanqués amb el pivot al cap de setmana sencer uh -huh. però ja hem vist que si no hi ha una constància i no s'ha vist des de molt, anterior, molt molt abans en el carrer, etcètera, doncs, crea més problemes que altra cosa. A més a més hi ha l'oposició de, de, de, dels comerciants perquè el sistema de targetes doncs, eh, és, eh, és dificult el gestionar i cal uh -huh. eh, aplicar aquest sistema a tot el carrer gran que a més a més és el que estem fent ara, no? incorporat a la proposta de pacificació tot el carrer, uh -huh. tot el carrer gran. Llavors, sí que ho hauríem de fer per trams, no hauríem de fer-ho tot a cop, i sobretot tenint en compte també les alternatives. Sí que veiem que fins a Sant Adrià hi ha una alternativa clara, que és el que faig i baixes, uh -huh. però diem que la part de partir de Sant Adrià cap a avall, fins a parar a Manllanet, ha aquella hi hagi alternativa a, a, al voltant del parc lineal. Uh -huh. La proposta ja, ja ha estat feta, no? Per això a l'Ajuntament... Sí, nosaltres hem presentat una proposta inicial i el que hem demanat és que que es faci un estudi durant aquest, aquest, aquest mandat per aplicar-se en els següents. Uh -huh. Un altre tema que també és important que puguem destacar al dia d'avui és el tema del, del casc antic perquè el districte de Sant Andreu, el, el que volis emprendre de uns mesos quan acabi la tramitació de la modificació del Pla general Metropolità,s doncs la transformació, ...del que és el casc antic de l'antiga vila de Sant Andreu. Bueno, en fet, el projecte del casc antic no és un projecte de transformació, al contrari, és un projecte uh -huh. de protecció, o això és el que havia de ser. Uh -huh. El que passa és que algunes, o sigui, hi havia tota una sèrie de zones que ja estaven afectades, totes les que s'han, eh, diguem, batallat en aquesta campanya, ja estaven afectades abans. Uh -huh. El que s'havia demanat és que se desafectessin, i el projecte de desafectació no ha incorporat algunes zones que pensem que són importants, tant a nivell urbanístic com a nivell de voluntat dels veïns de mantenir les, aquelles finques, com a, a més a més, doncs, per mal moment eh, diguem, econòmic o social, que ens trobem d'ara, que es trobem amb apropiacions que no són necessàries i que ningú ha demanat. Mm. Una de les principals sorpreses d'aquesta actuació afecta a 720.000 metres quadrats, en què es desafectaran unes 240 vivendes de les més de 300 que el Pla General de Metropolità del 76 preveien d'errocar. Sí, bo, mantenir afectades, més que, si preveia que fossin doncs, zones verdes o equipaments, etc. Sí. Uh -huh. I s'hauran d'expropiar tot just una quinzena d'habitatges i rellotjar els veïns? No? Segons... Bueno, nosaltres esperem que això no s'hagi de fer perquè clar. es es modifique la proposta. i de fet donc la, la sensació que tenim és, és que l'Ajuntament, almenys amb el que ens ha dit en les reunions que han hagut, és que en tenia el missatge i que veia, clar, que, veia que potser sha de replantejar algunes coses i tal. Per tant, ah. nosaltres el que esperem és que no s'hagi de, de, de realllotjar ningú. Uh -huh. De fet, eh, fa unes setmanes es va haver-hi una manifestació al carrer. Uh -huh. Quins són els actes que vosaltres creieu que s'han de dur a terme a partir d'ara per, per tal de, de aconseguir aquesta, aquesta de, de, desafectació, no? No, aviam nosaltres, el, el, els actes programats els hem desenvolupat eren durant el termini d'exposició pública que uh -huh. era de tres mesos i que es va acabar ara el, el... Sí. el 20 de març i per tant ara estem a l'espera de, de la resolució de les al·legacions o sigui, que tota la campanya ha sigut per acompanyar uh -huh. l'entrada i l'entrega d'al·legacions eh, de la pròpia entitat, d'associació de veïns, dels veïns particulars i aquesta campanya que hem fet de recollida d'al·legacions solidàries allò amb un full de suport de les quals hem entregat més de 6.200, una cosa així Genís, mm. um, Pasqual? Sí ah, no, dic, Després fa un parell de, bueno, de setmanes no? això que ens comentaves que es van presentar les al·legacions eh, sí. i llons eh, com creieu que, que reaccionaran en principi les autoritats? Creieu que en principi eh, ho podreu així per una via pacífica així o cordial o com podreu creieu que les escoltaran les al·legacions o, o com... No es no, no que ho creguem, és que ens ho han dit, és uh -huh. que tenen l'obligació d'escoltar-les, una això. altra cosa és de, de, uh -huh. de resoldre a favor, no? però sí que en les reunions ja deia abans que, que s'han tingut amb els veïns mateixos, eh? uh -huh. sobretot amb els casos més grans i més importants, com és el cas de Jordi o Salvet, aquests que eh, deixaven impactades les finques senceres, uh -huh. l'Ajuntament deia que potser s havia de replantejar alguna cosa que... Bueno, i sí, que entenem Estan que més a, més, a, per, per... a més a més aventi l'oposició de, de la resta de grups municipals i si no s'incorpora part d'aquestes demandes doncs, en el projecte de, en què no hi votarien a favor, doncs que no hi ha més remei. Mm -hmm. so, sí, doncs, si vols afegir alguna cosa més sobre el tema del casc antic? No, ara estem a l'espera, esperem que es resolguin les alegacions a abans de l'estiu, com a molt tard passat l'estiu, però que no s'esperi que s'aixegui la les essències al desembre, uh -huh. perquè llavors podríem patir doncs, eh, una altra vegada, si queden de aixecada, sense que estigui aprovada la protecció, uh -huh. doncs eh, artefactes d'aquests anima, animadades com les que es van fer en el carrer Grau, edificis monstres d'aquests de unificar parcel·les, etc. Uh -huh. Doncs nosaltres ens agradaria parlar d'un altre tema, que no sé com ho veuràs, perquè a l'Ajuntament el que projectes és desencallar el pla urbanístic de les... Bé, doncs de moment no ho ha pogut veure perquè hem, s ha, s ha, hem tingut problemes amb la línia, intentarem reprendre aquesta connexió, mentrestant doncs, escoltem eh, una mica de, de música i tornem tot seguit. Ha passat prou temps des de l'agost, ara que l'hivern es fot, espero que aviat surti del fredat i tinguin sol. I si torna a anar-te'n i al costat, un egoista i un mandró, vagin fent la idea d'un amor bastant a tronc. El canvi per oblidar pot començar que van creure estimar anaven tan beguts els dos que no van tenir temps d'acabar la fer l'amor ha passat però temps des de l'estiu ara que l'hivern s'ha fort Espero que aviat surti del forat i tinguin sol. El camí per oblida. pot... Des del 91.6 de la EFM escoltes Tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs sí, eh, intentarem reprendre la connexió eh, amb en Genís Pasqual perquè ens està parlant de temes força interessants que, que nosaltres creiem i, per tant, eh, doncs no, eh, no hi ha motiu per qual doncs, haguem de sorprendre aquesta connexió, no sé que sigui doncs, motius de cobertura. No? Doncs, Genís, ens, ens escoltes? Sí, bé, bueno, doncs, sí, més o <laughs> No, el que et deia és que l'Ajuntament... Eh, Sí, l'Ajuntament projecta desencallar el pla urbanístic de les casernes de Sant Andreu. El tema de casernes, com està? Bueno, sense novetats, diguem, ara s'ha de, de fer la instrucció del districte. Uh -huh. I veurem una hora, si es culpava, almenys el que l'havien marcat com a més prioritari d'entrada, no? La situació actual marcaven unes prioritats tot i que volíem que tot tigués en davant, que fa 5 anys que estava tot aprovat, però, però que a nivell d'equipaments marcaven la prioritat de la residència per ser en grans i de l'escola de Brassol, uh -huh. i que almenys donar el pla d'actució al dificultat gent de ser. Ja sabem que el tema d'escola de, de Brassol, la gent també té una autorització nova de fer escola de Brassol, però no s'han negat a parlar Uh -huh. i entenem que, bueno, que aquestes dues s'haurien incorporar com a mínim, més a si sí, pot ser el poliesportiu i els aïllors, evidentment, evidentment, habitatge protegit eh, de part, eh? parlant dels doncs, que som els equipaments, D'acord, doncs sentim certes dificultats uh, no és possible que pogués mantenir aquesta connexió per tant, en un altre moment intentarem doncs, uh, o, un, o un altre dia intentarem de, que sigui més, més fàcil factible aquesta connexió. Donar-te les gràcies per haver parlat amb nosaltres i en, tot, en un altre moment doncs, t'agrairíem que tornéssim a parlar. Molt bé, gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs déu -do el problema que hem tingut avui en realitzar la connexió amb en Genís Pasqual. Uh, bé, en un altre moment intentarem de... Que puguem, a veure si en un altre dia podem parlar amb ell. Ara el que fem és escoltar una mica de música i atenció perquè després intentarem connectar amb els nostres companys d'esports. Eh, tal i com hem començat el nostre programa dient que l'Huracan havia guanyat per 1 a 0 davant del Sant Andreu. Ens agradaria que ens ho expliquéssin com va anar tot això i atenció perquè el partit d'aquest cap de setmana no es realitzarà i passa a mm, realitzar-se divendres, divendres sant. No? O sigui que s'avançarà aquest partit. Ara escoltem una mica de música i tornem. Vinga, fins ara. Sant Andreu de Palomar Escolta cada migdia Tot un poble Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara toca parlar d'esports amb Paul Pol Gustems que tenim a l'altra banda del fil telefònic Molt bon dia Hola, bon dia Jordi Doncs el que ens agradaria és que ens expliquessis com va anar aquest partit de l'huracan perquè va ser tan fort l'huracan que va guanyar per 1 a 0 No? Sí, 1.0 el dissabte a la tarda, un, pas, un partit sense massa ocasions, un partit en el qual ja vam dir que seria complicat que fos vistós, que fos un partit endetingut, i de fet, no, no sé, el Gabriel Pérez, que va ser el nostre company que va anar cap allà, cap a Manices, cap a, al, camp de, al camp de València, i ja, ja ens ho explica així en directe, que no ha estat vistós en poques ocasions, tant pel Sant Andreu com per l'Huracan, Sí que van aprofitar-ne una al conjunt local i, per tant, una a zero i, i cap a casa. És un resultat oh. una mica decepcionant perquè, home, Piti del Montt havia dit a uh, l'anterior partit que en cas de sumar un, tres victòries consecutives que s'ha passat per guanyar Huracan i per guanyar tres del Manacó a casa, llavors sí que es podria parlar de que home, queden sis jornades tenim opcions a fer playoff, oh. però amb aquesta derrota ja ja diem que no n'hi no haurà oh, yeah. segur. No. No. Ah, sí, sí, avui ens acomiadem de, de forma oficial. Abans sí. podíem estar lluny, però tenir alguna opció remota de dir mira, si, si fem una trams de temporada brillant sí que tenim opcions, però no, no serà el cas perquè mm. amb aquesta derrota no mm, ja no n'hi ha més. Per tant, no. derrota dura, 1-0, a més, contra un rival que li teníem força ganes perquè recordem el partit d'anada que van a... Eh, bastant malament, que es va haver d'ajornar els últims 20 minuts per, per les fortes pluges, que es va reprendre, que va haver incidents amb el dorsal 15 de l'huracan, el, el Hernández, que va increpar al públic d'en la Cisala. Era un partit que tenia molta, moltes naves de jugar, però que no va sortir gaire bé. Derrota i a pensar en sumar tres punts a casa la setmana, el dimentres vinent i certificar de, de forma matemàtica la permanència, que està certificada virtualment però m'ha dit que encara no. Perquè una cosa que et volia preguntar és si la situació dels entendreu a la classificació pot, okay. pot evitar el que els entendreu participi en altres competicions. Home, uh, és, uh, crec que per copa del rei crec que s'havia de cada quedar... Vuitè com a mínim, eh, jo, jo t'ho confirmaré, però ara mateix no ho no, no uh -huh. sabria dir, però vaja, crec que en la posició que estem actualment, que som que estem dotzents, eh, la cosa d'un dotzen, dotzent-unzents, ens movem per aquesta, per aquesta és una mitja baixa de, de la taula, crec que sí que ens podem quedar fora de Copa del Rei, això hem de confirmar, uh -huh. però ja, ja, ja ho, ja ho comentaríem si de si cas eh, divendres mateix a la transmissió, uh -huh. Però, vaja, és una, per resumir-ho, és una temporada que, tal com pintava a l'inici el, el juliol, a l'agost, que, que veient com, com pintava econòmicament i pel tema de fitxatges i de plantilla, es pot considerar que la permanència és un èxit, perquè ja ho hem dit tota la temporada, que era un equip tot, totalment nou, totalment, eh, amb menys diners, amb menys coses per fer, vull dir, permanència podria patir el juliol o per si es podria aconseguir i s'ha aconseguit molt bé i jugant bé a casa i fent bons part uh -huh. i, i guanyant equips de la part alta. Per tant, la temporada seria un èxit, però no ha estat un superèxit perquè no podrem ni tapar el playoff. A banda d'això, intentar per la temporada vinent mantenir les peces claus de la plantilla per llavors sí, amb Marc Martínez Marc o si es quedésin optar de forma ja des del principi a, a fer a fer playoff. És a dir, no és el mateix el Sant Andreu que jugàvem amb Nacho González que amb el Petit Belmonte? No, a temporada passada podríem dir que s'assemblen les temporades, perquè Sant Andreu sí que va tenir més opcions d'arribar a part alta, però tampoc jugàvem massa bé. Crec que aquest any hem jugat, hem jugat millor, com una proposta mm. més, més ofensiva, potser, i tenim una plantilla potser fins i més, més... no més... Uh... No et diria més bona, perquè era, és amb menys, menys, experiè menys experiència, però sí amb jugadors més, vaja, més joves, més de, de, de, de, de, de, de talent, una proposta més més vistosa, uh -huh. però anem a comparar això entre les propostes que feiem abans amb el Xau González, amb el milió d'euros de pressupost que teníem, amb, amb, amb, amb aquest de Pitebel Montec en tenim un terç. Uh -huh. L'objectiu era clar, en permanència, crec que se s'ha assolit, Ah, encara que ha confirmar, confirmar matemàticament, ho farem, si Déu vol, divendres uh -huh. i somiarà la temporada vinient a intentar que els caguns que es, que es quedin, intentar consolidar aquesta plantilla per, per si llavors hi ha lluitat per coses altes, amb pues, que serà molt complicat, però vaja, crec que pel joc que s'ha vist és possible. I tal com ens deies, el proper partit del de Sant Andreu no serà el cap de setmana sinó que eh, s'avança a divendres, suposo que el, per el motiu de la Setmana Santa Exacte, divendres a les 12 contra el Manacó, un equip de la part baixa uh -huh. intentar, que és un partit envoltat de, de dates de, de festa, doncs que la gent uh -huh. s'hi apropi que la gent hi vagi, perquè com diem, a casa ens estem fent molt fort a uh -huh. fora de casa ens costa moltíssim, ja vam veure huracan portem crec que no sé quants partits ens apunto sense uh -huh. guanyar fora de casa, però a casa tenim més victòries que la primera volta i ens sent realment força a casa per tant jo crec que és un partit per per gaudir-lo, per, gaudir per fer 48 punts que ja certifiquen de tota la permanència uh -huh. i per veure gols, tant de bo eh, tant de bo de veure gols vendres contra Manaco, un rival que es juga també a la vida però que ja està bastant en per tant en principis és un partit a assegible pels de pitjor del Monta doncs no estaria gens malament acomiadar-se de, de l'afició amb, amb, amb una bona puntuació en aquest darrer tram de, de lliga. Sí, I crec que ho faran tant, sobretot fins a casa més, com, més còmodes, que no pas viatges a, a fora, a casa. Crec que amb el que queda de temporada l'objectiu ha de ser sumar els tres punts en cada partit, intentar fer un bon joc, que la gent s'ho passi bé amb el Sant Andreu, i intentar provar aquests jugadors que han tingut menys minuts, eh, tipus uh -huh. Toni Bela... Sí. Àlex Fernández, que han arribat eh, bastant tard, al gener, per exemple, que han tingut menys minuts, intentar provar-los a veure com responen per, en el cas de que responguin bé, doncs confiar en ells la temporada vinent, perquè ara mateix Pony Bel ha jugat dos eh, partidets on doncs sembla que no pots calibrar si te'l quedes per la temporada vinent o no. Per tant, home, un cop ja tenim la permanència certificada podem provar, de, de treure, potser a Carrosa una estona o a Marc Martínez i posar amb aquesta gent que té menys minuts però veure si ho fan bé i si ho fan bé doncs quedar-los per l'any vinent Doncs sí, provar-los de cara a la propera, la propera lliga sí. uh -huh. Exacte Molt bé Doncs moltíssimes gràcies pel per la connexió que ens ofereixes cada dilluns i cada divendres i recordar que avui no hi haurà paraules d'esport no? No, no, avui no hi haurà paraules d'esport però divendres tenim la transmissió del, del partit Ramanaco Molt bé doncs aquest divendres a les 12 del migdia, Sant Andreu Manacó, a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella. Un bona victòria de Sant Andreu, esperem. Això, esperem, esperem tots. Sí, sí. Vinga, doncs, Vinga, bon dia. Bon dia. Adéu. Se'm moren les plantes No puc fer-hi res Per molt que l'arregui Se'm penseixen al cap de pocs dies I no en sé el perquè Se' moren les plantes No puc evitar per molt que m'esforci Alguns diuen que és el canvi de clima però sé que no és veritat Em posen a prova Sant Andreu de Palomar Escolta cada migdia Tot un poble Molt bé, doncs encarem ja la regla final d'aquest programa d'avui, avui un programa una mica accelerat i una mica amb problemes de connexió amb els representants, tant els d'esports com a l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar, algun problema tècnic que hem tingut. Però el nostre programa continua i nosaltres doncs, el que volem ara és oferir-vos la nostra habitual agenda d'actes i d'activitats que podeu realitzar als nostres barris. I, si us sembla, comencem anant a, cap al barri de la Sagrera, ja que allà trobem la neu Ivanov. I precisament el que trobareu aquests dies és una exposició de fotografia. Es diu Energies i sentiments instants de blus.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 Teo, eh, fotosaglera.es. L'entrada de l'exposició és totalment gratuïta. Molt bé. Doncs ja que estem gaudint d'algunes exposicions, doncs parlem d'una altra. Es diu Al principi va ser la paraula i es realitza al Centre Cultural Can Fabra. El Centre Cultural Can Fabra al carrer del Segre número 24 us ofereix fins al 23 d'abril l'exposició Al principi va ser la paraula la resolució de sobre dones, pau i seguretat del Consell de Seguretat de les Nacions Unides de l'any 2000 Eh, insta els estats membres a assegurar una més alta representació de les dones en els processos de resolució de conflictes i presa de decisions. Podreu dir aquesta exposició de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 9 del vespre a la sala B eh, del Centre de Cultura del Camp Fabra i heu d'accedir a través de l'auditori. Eh, L'entrada és de franc. Molt bé, doncs ja sabem de dues exposicions. Una realitzar a la Sagrera, l'altra realitza al Centre de Sant Andreu i tornem cap a la Sagrera. Tornem cap a la Sagrera perquè hi ha una nova proposta que que t'ofereix la nau Ivanov. Es tracta d'aquest desgel humà. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix fins al 29 d'abril una exposició de fotografia amb el nom El desgel humà. L'escalfament del nostre planeta és una de les majors amenaces socioambientals a què s'ha d'enfrontar la humanitat en aquest segle. L'augment de la temperatura de la Terra té un impacte preocupant i significatiu en la societat, l'economia i el medi ambient, que afecta moltes persones i ecosistemes. El canvi climàtic a escala mundial provoca l'extinció de molts éssers vius i té conseqüències nefastes per a la humanitat. Doncs, aquesta exposició de la nau Ivanoff la podeu disfrutar en l'espai Guillot i l'entrada és totalment gratuïta doncs l'entrada totalment gratuït algunes de les recomanacions que us fem des d'aquí, des de la sintonia de Ràdio Trinitat Vella al programa Tot un Poble doncs eh, algunes d'aquestes eh, exposicions, alguns d'aquests actes són totalment gratuïts doncs perquè no hagueu de gastar ni un duro aquesta Setmana Santa i us ho passar d'allò més bé, doncs disfrutant d'algunes de les activitats que es realitzen als nostres barris i ara parlem de una nova manera d'aprendre idiomes. Això és amb les biblioteques de Sant Andreu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 la biblioteca de Barcelona pots demanar que del Portín de Franc a la teva biblioteca d'origen a través del servei de préstec interbibliotecari.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 Doncs també si us passegeu per la Rambla de Sant Andreu el que trobarem és una entitat històrica dels nostres barris, el Club Natació Sant Andreu, que realitza el primer certamen literari. A iniciativa de l'entitat seran premiats els originals, inèdits o guardonats en altres certamens. Amb temàtica lliure, el relat, el relat haurà d'esmentar el Club Natació de Sant Andreu i podrà ser redactat en català i en castellà. N'hi ha dues categories. La primera és infantil, que va fins als 14 anys, i l'adulta, que és la segona, que va a partir d'aquesta edat, a partir dels 14 anys. El lliurament dels treballs es podrà efectuar fins al 26 d'abril i el jurat emetrà el seu veredicte entre el 18 i el 24 de maig i el 15 de juny es farà l'acte de lliurament. Les bases d'aquest primer certamen literari del Club Natació Sant Andreu les trobareu a la web de l'entitat. Doncs ja ho sabeu, si no teniu res més a fer aquesta Setmana Santa, doncs el que us, el que us proposem des d'aquí és que realitzeu la vostra redacció i que la presenteu en aquest primer certamen literari del Club Natació Sant Andreu. Això sí, s'ha de dir que eh, en algun lloc de, de la redacció, que és de temàtica lliure, doncs s'haurà de parlar del Club Natació Sant Andreu. Teniu fins al 26 d'abril, és a dir, passat Sant Jordi, per poder entregar els vostres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 novel·les, literatura infantil, guies de viatges... Aquests llibres són donacions fetes pels veïns de Sant Andreu i es venen només a un euro. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui agrair a la Cristina Penialló que hagi estat avui en el nostre programa i sobretot al nostre tècnic, en Jordi Garcia, que ha fet tot el que ha pogut perquè aquest programa avui tirés endavant. Uh, D'acord, doncs moltíssimes gràcies, nosaltres ens acomiadem i ens retrobem, si voleu, demà a la mateixa hora. Passeu una molt bona tarda.